Sandiwara Radio Baba Tanah Leluhur Baba Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan ambisi keserakahan iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia Kisah besar ini Didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Yuli sebagai Cempaka, Edi Dosa sebagai Begawan Agung, M. Abut sebagai Prabu Purbaya, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, Anas Sambayun sebagai Lastri, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Burangrang berselisih dengan adiknya Kinanti mengenai Anting Wulan. Hal mana membuat Kinanti menjadi kecewa dan lari meninggalkan kakaknya Raden Burangrang. Juga diceritakan keraguan serta keserba salahan dari Raden Burangrang menghadapi Anting Wulan yang harus ditolongnya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, munculnya Lastri yang berniat membinasakan Anting Wulan. Kau tidak bisa mengganggunya. Walaupun seujung rambut, selama aku masih berada di tempat ini. <laughs> kau berhasil meraih hati anak muda ini, Nyai. Hmm? Tetapi sayang sekali, aku harus membunuhmu. Aku tetap harus membunuhmu. Hiyip! Menyingkirlah kau anak muda. Tidak, aku tidak akan menyingkir wanita jahat. Jika begitu, mampuslah kau lebih dahulu. Hiya! Hiya! Uh! Uh! Pukulannya, pukulannya hebat sekali. Aku, aku harus dapat mencegah niatnya membunuh wanita itu. Hup. <laughs> Kuda-kudamu sudah mulai goyah, tetapi, <laughs> kau masih saja bersikap pahlawan anak muda. Iya. Hent. Ilmu jahat, akulah lawanmu. ...ku harus segera memusnahkan anak muda ini. Hia! Hiya! Dua pukulan sakti saling bertumbukan... ...hal mana membuat tubuh mereka terlempar jauh. Prabu Purbaya terlempar dua tombak... ...berdiri sambil mengusap dadanya yang terasa sesak. Sementara itu, lastri melayang hingga lebih dari tiga tombak... ...jatuh di belukar yang gelap. Hayo! Hayo! Kepung cepat Jangan biarkan siluman itu lolos Tindak cempaka Kakek Sokayana benar Siluman itu dahulu Hup Prabu Purbaya bersama dengan cempaka Kemudian melesat ke arah semak pelukar yang gelap Tetapi tiba-tiba saja Sebuah serangan secara tiba-tiba menghadangnya untuk itu terpaksa keduanya melenting cepat menghindari serangan itu. Hop! Kejar! Iblis itu lari ke arah selatan. Hop! Hayu Dina Cempaka. Kita harus mengejar dahulu siluman jahat itu dan segera kembali kemari. Lihatlah itu, bukankah di sini ada Raden Burangrang? Mari! Hop! Tidak ada pilihan lain bagi cempaka kecuali mengejar lastri, menyusul begawan Sukayana yang telah lebih dulu melesat ke arah selatan dan beberapa saat kemudian suasana di seputar api unggun yang telah berjeceran menjadi sunyi kembali. Apa yang akan kau lakukan, Yai? Anak muda, to tolonglah aku. Ah, tinggalkanlah abis unggung itu. Ah, bawalah aku menjauhi tempat ini. Cepat, cepat anak muda. Hei, mengapa bisa begitu? Oh, kau tidak perlu khawatir. Wanita jahat itu tidak akan berani mengganggu lagi. Buruku dan pasangan suami istri yang perkasa itu ada bersama kita. Aku, aku mohon padamu anak muda. Awalah aku meninggalkan tempat ini sejauh-jauhnya. Cepat, anak muda. Uh, tapi, uh, guruku yang Pegawan memerintahkan aku untuk menunggu di tempat ini. Kau tolonglah. awalah aku menjauhi tempat ini. Dan setelah itu, kau boleh kembali lagi kemari. Uh. Lalu engkau sendiri bagaimana, Nyai? Sudahlah. Jangan banyak bertanya dahulu. Aku mohon. Bahawa aku menjauhi tempat ini... ...sejauh-jauhnya di tempat yang tersembunyi. Baik. Baiklah. Tetapi... ...aku... ...aku harus memondongmu kembali, Nyai. Iya. Lakukanlah cepat, anak muda. Iya. Baik. Kemudian... Raden Burangrang melesat meninggalkan tempat tersebut sambil memondong tubuh Antingulan. Antingulan yang merebahkan kepalanya di pundak pemuda itu dapat merasakan detak jantung yang seakan-akan saling berlomba dengan ilmu lari cepatnya. Dan ketika Antingulan mendengar gigi pemuda itu bergemer keras, ia menoleh memandang wajah pemuda itu. Ilah! Pak engkau lari sambil memejamkan mata. Maaf. Kau... kau bisa masuk jurang, anak muda. Jangan berhenti di sini. Lebih jauh lagi. Baik. Baik, Nyai. Jangan kau pejamkan matamu lagi. Aku tidak mahu masuk jurang atau tertutup batu karang. Iya. Tadi tadi aku hanya memejapkan mataku sesaat Nyai. Iya, sesaat pun akan sangat berbahaya. Iya, iya Nyai. Cukup jauh dari tempat tadi. Ma, hey, turunkan aku. Mengapa engkau jadi pengung seperti ini? Baik, baik. Oh, terima kasih anak muda. Ada. Oh, oh, maaf. Aku, aku perlu membantumu untuk meringankan rasa sakitmu. Uh, Mari lah sendiri saat ini juga cukup memprihatinkan. Kau perhatikanlah dulu keadaan tubuhmu. <Hisa> uh, tidak, Nyai. Aku sudah berjanji akan membantu menyembuhkan luka dalammu. Uh, marilah. Kau tidak akan dapat melakukannya, anak muda. Iya. <tuh> <Yeah. tuh> yeah. Kau benar. Kekuatanku tidak dapat kusalurkan dengan sebaik-baiknya. Aduh. Maksakan diri untuk berlari memondongku sejauh ini Dalam keadaan terluka Periksa keadaan Dan pulihkan segera Setelah itu kau boleh kembali lagi uh, Ya, baiknya Burangrang berusaha memulihkan kekuatannya. Antingulan berusaha untuk duduk bersila, mencoba untuk memulihkan kekuatannya pula. Tetapi, ketika rasa sakit yang teramat hebat menyerangnya kembali, ia menghentikan tindakannya dan kemudian bersandar di batang sebuah pohon besar, sambil memandang ke arah Raden Burangrang yang tengah tenggelam dalam semedinya. Sementara itu, malam menjadi kian larut. Satu-satunya harapanku Untuk lari menjauhi Prabu Purpaya dan Jempaka Lari menjauhi mereka yang sangat aku segali oh, Pastilah Mereka sangat menyesalkan tindakanku ya, Sudah terlalu jauh yang aku lakukan Aku telah mengecewakan kakang Saka suamiku Aku malu bertemu dengan mereka Juga kakang Sita Keling Adik Sariti Bahkan cucunganku Prapusanja pun mengerti sikapku di Kota Raya. Aku mengamuk angkara, membunuh para panglima, penduduk dan para prajurit kota. Benar-benar perbuatanku sudah tak termaafkan lagi. Aku, aku akan mengasingkan diri, menuntut ilmu lebih jauh lagi, untuk mencoba menghentikan keangkara murkaan Lastri. Yang telah dikuasai oleh nenek ranggis, siluman ular dari lereng merapi. Dan setelah itu, aku, aku akan menghabiskan nyawaku ini yang telah menudai nama suci Kuala Rang pada pokok ayang resiwanaya sah yang telah membesarkan aku, juga ayang kalimat yang merupakan kakek buyutku sendiri mati karena ulahku. Aku harus segera sembuh. Aku akan membawa anakku kaya untuk mengasingkan diri dan menuntut ilmu lebih jauh lagi. Nyai. Nyai. Oh, eng Engkau. Engkau sudah berhasil memulihkan tenagamu. Uh, sudah, Nyai. Lalu, sekarang apa yang harus saya lakukan, Nyai? Terserah padamu, anak muda. Jika kau masih mau meluangkan waktumu, dan jika memang kau sudi, aku mohon, a, aku... Iya, Nyai. Apa itu? Apa yang harus saya lakukan, Nyai? Aku mohon, kau mau menolongku. Menyembuhkan luka dalamku. Oh, iya, iya, Nyai. Aku, aku memang akan menolongmu. Marilah cepat. Nah, karena aku, aku harus segera kembali. Mari, mari, Nyai. Uh. Uh. Uh. Uh. Aku, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku lagi. Dadaku yang sakit bahkan menjadi semakin kaku bila aku gerakkan. Uh. Oh, kau, uh. tolonglah aku anak muda. Uh. Baik, baik nyai. dengan tangan yang gemetar Raden Burangrang mulai menggeser tubuh antingulan dan kemudian ia mencoba memusatkan pikirannya untuk mengumpulkan kekuatannya dan beberapa saat kemudian ...aku menjadi berdebar debar seperti ini. Oh, lembut wajah wanita ini benar-benar telah menggoda hatiku. Membuat... ...membuat aku tidak dapat bernapas dengan tenang. Raden Burangrang yang telah terpikat habis-habisan oleh Antingulan... ...tidak dapat memusatkan pikirannya dengan baik... ...sehingga penyaluran tenaga saktinya pun mengalami hambatan... Tenaga saktinya menerjang ke sana kemari. Hal mana membuat antingulan semakin menderita. S -s Sudah. Oh, celaka. Apa apa yang telah terjadi? Oh, celaka. Aku telah mencelakakannya. Nyai. Nyai. Nyai. Oh, anak bodoh. Bodoh. Mata keranjang. Oh, oh. Aku harus menolongnya. Cukup. Cukup sudah kebodohanmu, Burang-Rang. Oh, jangan khawatir, Nyai. Aku akan menolongmu. Aku tidak akan membiarkan engkau celaka. Oh. Kemudian dengan cekatan dan dengan penuh kecemasan, Raden burang membuka sebagian baju atas anting wulan dan menyedarkannya dengan mengurut bagian pundak hingga ke sekitar pinggangnya. Aku harus membesarkan api unggun itu. Biar aku dapat melihat dengan jelas keadaannya Oh, Dewa Dayang Agung Tolonglah, tolonglah Selamatkan nyawa wanita ini Aku, aku bukanlah pembunuh Ia menempelkan kedua telapak tangannya di punggung antingulan yang terbuka. Aku tidak boleh berlaku gila dan bodoh lagi. Aku tidak mau membunuhnya. Kemudian Raden Burangrang menyalurkan tenaga saktinya. Sementara itu malam telah sampai pada akhirnya Di ufuk timur, matahari mulai menampakkan anak cahayanya yang kemerah-merahan Raden Burangrang terlihat masih saja memusatkan perhatiannya Untuk menyembuhkan luka dalam antihulan Sampai ketika hari mulai nampak terang oh, eh. Terima kasih yang jaga Dewa Petara Aku, aku sudah dapat merasakan aliran darah wanita ini demikian lancarnya Ah, huh, agaknya luka dalam yang sudah banyak berkurang sakitnya. Buka bagian-bagian atasnya Nah saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini Dalam episode ke-29 Dengan judul Reinkarnasi Sampai jumpa